Bismillahi rahmani rahim. Allahun e falenderojm dhe vetëm pritje ndihmë dhe falje kërkojm. Të nderuar shikues, më lejoni që në fillim të këtij emisioni të përshëndes me përshëndetjen e bukur dhe të ngrohtë dhe vëllazërore islame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi edhe sot në takimin ton të zakontshëm çdo javë në emisionin ton të drejtë për drejtë çka thot feja. Të nderuar shikues, kemi pasu rasin që gjatë takimeve tona të trajtojmë tema nga më të ndryshmet. Për me të sileve i munduar që më të vërtetë të prezentojmë atë që në bëndobi të gjithve. Dukë munduar që të zbërthejmë në mënyrët të ndryshme gjithmonë duke ju referuar komenteve të djetarve atë që Zotë Gjelle Gjelali u e ka kërkuar pejneve dhe në kamësuar për te i dërguar jonë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Sonte dhe të flasë për një tem që shpesaj dhe tjetë interesante për të gjithë neve. Të nëruar shikuas, mësë miri është njeriu të fletë për vetën e ti. Shpeshare ndodhë që të tjerit kur flasin për ty, edhe ata që të dojnë, ndoshta e të projnë në dashuri dhe nuk të prezentojnë si duhet. Nga njere edhe ata që nuk të dojnë, së duhet të më të orëjnë, apo të Ndoshta mos dashuria, ndoshta xhelozia mund të shtyje që të shtojë ndejt, të rrisin ndejt nga ajo që ti nuk e ke. Dhe gjithashtu ashta nuk të prezantojnë si. Më smire për ty flet vetja jote. Kush je ti, flet ti për veten tënde. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast do thotë erdhi një nga të mëdhenjtë e kurajshve që ti ofran të pejgamberit, osebë një lojtë kompromisi që të hishte dorë nga misioni ti. Dhe posa e përfundaja i prezentim në kërkesës, Muhammedi sërallahu alësëm tha, e ferak të jabë e walit, me një edukat të lartë, me një respekta në falë e përfundovo o fulan, me jam në thiri, me jam në respektua se thiri, tha po e përfundovo, atër tha dhe gjë pak prej meje, që ka së bukur, dhe gjë pak prej meje, që të kuptosht drejt se a bëhet fjall për di që mund të je këdur, a bëhet fjall për kompromisa apo për qëfar bëhet fjall. Andaj edhe një dhe gjëmë shpeshëre të flitet për islamin, qka është islamin, se si është islamin, e kështë më radhë, andaj dhe shumëson të të themi se qka thot islami për islamin, apo letë flet islami për vetën e ti, letë flet kjo fej për vetën e ti, që të dimë sa thua valë se qfar është kjo fej Çfarë veçoritë ka kjo fe? Me çfarë Zoti xhallallahu e ka? Veçuar dhe e ka dalëuar këtë fe që ta njohim kët Islam nga fjalët e Allah xhallahu ala dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, çka thot feja për Islamin? Nuk mund të kuptoj se feja dhe Islami dallojnë mes vetë, por për mos i, të ikur titujt e emisionit, çka thot feja? Kështu po them, çka thot feja për veçoritë e Islamit apo për Islamin e kësaj radhe? Normalisht të flasësh për Islamin është diç shumë shumë me poresi e madhe. Nga sa fjalët tona, shprehjet tona, formulimet tona mund të jenë shumë të mangëta për ta përshkruar këtë fetë të madhe, për të folur për bukurinë të kësaj feje. Por do të mundohem, l'sallahu xallahu ala, që brenda kësaj kohe që e kam të kem mundësi që deri diku të bëj një prezantim spaku, një pikë apo dy duke hapo rrugë kështu që edhe më tu tjetë vazhdojt me këte me lejën e Zotit të madhruar. Në qovëse dëshumë të flasim për islamin, në qovëse dikush në pyet se qka është islami, në qovëse dëshurëm që vetë vetët që jaspegojmë islamin, atëherë pa dushim se pike e parë që do duhet të filoni me të është, të themi se islami është feja e Zotit është feja e Allahut. Kusht e zbriti këtë fej? Allahu i mënduar. Mirë, e kjo fej, qka ka? Kjo fej e ka një libër që quatë Kur'an, dhe kjo fej e ka një të dërguar që quatë Muhammed sallallahu alesallam, i cili është fërimzuar dhe të të të të të i është shpallu nga Zotë i gjithësis që njërë të të uzzan në mësimet e Zotët. Andaj, që ështëja e parë që duhet të kemi parasysh, shikua në ruar është se islami si fejë është feja e Zotit. Mirë. Kurë themi se islami është feja e Allahut, e qëfar në kuptan kje, qëfar dë me thonë e ka kja që islami është feja e Allahut, që ka dë me thonë kja, ja qëfar dëtë të të të të të të, shikua në ruar. Kja dëtë të të shumë, porën unë duhet që të fokusuam në dy të rygjera të parëzjetëshme. Kërë themi se islami është fejë Allahut, atëherë, kush është Allahut? Duhë të anjojmë Allahum, që të anjojmë fejën e ti, nga se nga ajë vjen islami. Islami vjen nga Allahut, nuk vjen nga on. Nuk mund islami të jemë on. Aste, në mund të jemi i thartë e islamit, në mund të jemi në djekës e islamit, ku mund nga bojmë dhe mund të jaqëlojmë. Po ne nuk jemi në islami. Apo, nga se islami nuk vjen nga ne. Ishtam e vjen nga Zotë e Gjelle Gjelalu. Andaj, Allahu që ne i besojmë të shikonë në ruar, si mund të njohim atë? Mund të njohim për mes emrëve të bukur të ti. Që Allahu e ka mërtuar ma të emrëve vetën e ti në kuran. Në ka të reguar se unë jam kë, e kë, e kë, e kë, e, kë, e ka mërtuar vetën e ti. Mirë, në qovë se dëshërujmë të njohim Ishtamin atëherë, dohet para prakesht të njëjmë dheqë sëpaku për Allahun, për atë që është pali këtë fejë. Qëfar mund të prezentojmë për Zotin? Allahu Jalla wa Ala thëtë, huë Allahu lëdhi la ilaha illahu halimul gajbi wa shahade. Qëka njësa bukur? Në surën hasherë, Allahu Jalla wa Ala thëtë, ajë, ajë, kush ajë, Allahu, është ai që nuk meriton të adhurohet më të drejt as kush poshtë, po kush është ky? Alimul ghaibi ve shehada. Shikoj fillimisht ka filluar të na informon, të na tregon për vetën e tij me çfarë me çfarë cilësie dhe me çfarë emri të diyes. Alim është i ditur. Ai që e din të fshihën dhe të hapën. të dukshmën ai që e din të tashmën, të kaluarën, të ardhëmën, ajë që din qdo gjë, do të të fillimisht, kur themi se islami është nga Allahu, i bje se islami është fejë e dies, që e luftën i një rancën, nuk mund të jetë fejë e i një rancës, një fejë që vjen nga i gjithdhishme, është e pa mundër. Andaj, Allahu Gjallewala që e ka zbrit këtë fejë, është ajë që nimi të bindur, se ajë e dinë, të kaluarën, të tashmën, të ardmën. Pa, Islami është, kur themi se është nga Allahu, i bie se është i përshtatëshën për gjithdo kodë dhe gjithdo vendë. Saj që e ka zbrit, nuk në varët diturija ati nga kushtet, e caktuara kohore, dhe rëthonët e caktuara vendore. Por, aje është i pavarën nga gjitha këto. Aje dhe në gjithë dhe gjithë. Për shambull, ne për të mësuar dhe që imit në varë garëthonat nga kohat e këtyre merat shumë gjëra për shembull i kemi kuptuar me ku po të na ishin shpjeguar kur kemi pas 5 vjet kur si kemi kuptuar apo është dashur më upjek pak a tash për kuptoj do thotë jemi të varur nga koha Allahu xhallahu ole nuk ka ashtu ne kujdua ti vjet me kuptu ne kujdua ti mësues nga sa di çdo gjë andai kurthi mes islami është nga Allahu shekot duhet me lir me këto gjëra muslimi kundër thënës kontroverz me deklaratat tona duhet jemi nga ata që do thot jemi unik j, j, j, j, jemi të ngjitur në deklarimet dhe pohimet tona islami është feja e Allahut të thot Allahu i gjithdijshëm andaj feja tjetër është, është, është feja e dijes në kështja injorancës në kështjë besotë nivele në kështjë fe paganimave ndryshme Gjeroj të pa kuptim ta, të pa logikshme, është të pa mundshme. Nuk ka mundësi, logika e shëndosh të bje në deshme islami në pastër. është të pa mundshme. është të pa mundshme. Andaj, ko thejme se islami është nga Allahu, fillemisht i bje se islami ndërtojt në dije, në fakte, në argumente, në qërëci, në tekste, shpalljes në përputhje me logjikën dhe arsyen e njerëzit. Nga njerë mund të jetë e mangët arsyja e njerëzit, sikurse po shumë gjë nuk i kupton më një herë. Nuk duhet shpejtuar më një herë ta mohim tekstin Kur'anor, pse na nuk po e kuptojmë. Gastë ndëimi të kufizuar mund të pas një kohë ta kalojm atë dimension që po na kufizon dhe të fillojm të kuptojm të çdo që pasaj bëhet në rregull. Pasta, qëka Allah të Allahu përrejtë e ti? Huë Allahu, lëzhi la ilaha illahu alimul al gajbu e shahada, huë arrahmanur ar rahim. Kësh është Allahu që të, të janjojmë finë, për do nga me njoftë Allahu që të janjojmë finë. Të janjojmë Islamin që e ka dërguar dhe e ka shpallur. Allahu qenë ka gjithë dikshme. Ajë që dhe një gjithë gjë, edhe feja ti është ashtë, feja dijesë fejë argumente, fejë fakteve, fejë logikës dhe arsijës, e pas taj, huar Rahmanur Rahim, aja është Rahman dhe Rahim. Emrat Allah të bukur që flasim për mëshirën e Allah të pakufeshme, që flasim për mirësin e Allah të pakufeshme. Mëshira, me dëvërtit një vlerë që i duhet njerëzimit sot i duhet familjarëve i duhet shoqërisë ka se fat ke thëse shpesh në raportet tona ka arrogancë, ka dhunë, ka paragjykime, ka këtë kuptime, na duhet mëshira. Ka se me mëshirë e dëgjojmë një tjetër. Me mëshirë ndërtojmë ura të komunikimit. Me rahmet e kuptojmë tjetrin edhe kur të gabon. Me rahmet kursco rahmet pas taj fatkecësht, fatkecësht në vend të saj, zbet dëmëturia në këtë bot, rënohen urat e mirë kuptime dhe komunikime se nështë dhe e kështë të marat. Andaj, islami qenë ka fejë mshires, ju jo fejë aroganës dhe dungënës, në nësë të komunësi, vjen nga i gjithë mshireshme, andaj është fejë mshires, është fejë mshires që mshiren, para me ndone, të nëruar shikua së, që farmësi me kënë këtë islam. Për të këptuat drejtë së so është fejë më shires. Allahu i manuar, thëtë, Kullë ja ibadia lëdhine asrafu ala enfusihim, la takënatu min rahmetillah. O, shika, shika Allahu për fletë, këtu e më fjallit Allahu. Kull ja ibadia lëdhina asrafu ala anfusim. La taqnatu në rrëhmatillah. Thuaj. Thuaj të jo Muhammed. Thuaj ti, o, o, o, o tërshimtari Muhammed, e ti që përja mësën njërëzë fin. Thuaj u këtë të gjithë rëbëve. Ja ibadia. O ju rëbë të mi. Shë ka Allahu për i dretuat njërëzë. Me një fjallë të dëshur, të të, të, të, të, të mshirësme, ja i badi, o ropë të mi, si kurse i thët në ofë mi të mi, o dëshnit të mi, kush, kujt për të të të tët? Apo i dretuat të devatëshmeve? Apo i dretuat pejgamberve? Jo! Me këtë titull të dashuris dhe mshires, po i dretuat kujt? E ledhine ësë rëfu ala në fusim dhe sëtë e kanë të prunë gjenohet, ama te përmo, shumë më ka të e kanë bërë, shumë të zezë e kanë bërë, shumë të kësijë e kanë bërë. Qëfar të bëjmë e kërë? Qëfar thirje u bënë zotë i këtyre? Për të kuptuat cëla është feja ati shi ka me kategorinë e njerënë që e kanë të prunë gjenohet. La të kënetu me Rahmetillah më zgaboni me hum shpresën, më zgaboni me e bërë më katën e madhë, të shgënjimit dhe hum bje së shpresën nga qëfarë, minë rahmetillah, nga mshira Allah të manuar, shika, me mshirë për i thratë, nga së shfej mshiras, së so më katën e bëj njerë, së so shkirit në nëritim të Allah, së so anë më së mirë njahës, prapë kur ti këthej me pendim, dhe kërkim mshire për ti, o oh Allah në mshira, e marim shiren. Ma dje dhe pa e kërkuar, Allahu a jep. A ka në bot dikun, ndonjë një grua që zbesën Allahun? Ka? Ka shumë? Bab, njëri që nuk besën Zotin, ka? Dhe rëdhimin nga kjo që nuk e besën Zotin, asë nuk e kërkuar më shiren për ti, nërmër sa e zbesën farën ta. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por këta që s'pe kërkujnë mshirën e Zodit, e e lenë Allahun pa mshirë? Jo. Nga se këta që nuk besojnë Allahun, dhe normalisht nuk e kërkujnë mshirën e Allahun, Allahun u jepë fmi. Allahun u jepë fmi. Këta e dojnë fmi në vetë, apo e përqafojnë, e mshirojnë, preka këtë ashtë uri. Preka këtë mshirë. Prea ti që s'pe ja kërkujnë mshirën, a i po e jepë. Sa e është i mshir Andaj Islami është fjala e Allahut, është fjala e të gjithëdijshmit, andaj është fjala e dijes. Islami është fjala e Allahut, është fjala e të gjithëmshirshmit, andaj është fjala e mëshirës. Çdo lloj dhunë dhe arrogance, të ndërruar shikues, Islami është larg prej saj. Ka se nuk mund ta pranojnë, në kushtet e tij nuk nuk nuk është nuk është absolutisht ju një vetë ngjyrem, por në kohë të bëjmë Islamin Ase Muhammedi sallallahu a.sallam, që nga dite e parë, siltet i praktike, mos të flasë për porosit e ti, gojorë dhe teorike, siltet i praktike, më të vërtit, jep një përshtypje qdo kuj, se këmë të vërtit, që në ka një mshirë e madhe që zote ka të rëku, që ka që ka për në mësan, që ka si si, si, si në i largëj, këto së mundje të shëqërisë, që ka si në bashkaj, Shiko, s'na si bëri të duaj më shumë mes vetë, shiko. Shiko si e ngriti vlerën e bashkpunimit dhe solidaritetit mes njerëzve shoqëri. Shiko si i kthera porta familjare. Gasallahu e quajte edhe pejgamberin rahmet. Më thirë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam tha ana rahmatul muhdah. Unë jam mëshira e dhuruar nga Zoti. Unë jam rahmet për Zotin për juve. Ëmshira Po komo si më kon katastrofë për njerëz, fatkeçi për njerëz, mëshira gjithmonë e mirsaut, gjithmonë mëshira është e mirsaut. Me dhe Allahu i thon Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tut kim i dërguar mëshirë, mëshir me plot kuptimin e fjalës. Ne studojmë shpejt hadith, argumente të forta nga se vini nga gjithë viturit. Është fe e mëshirës nga se dhije nga i gjithë më shershme, kështu Allah po fletë për vetën e ti, e kjo Allah që po thotë, unë jam kë, unë jam i gjithë dhishme, unë jam i gjithë më shershme, unë jam bujari, unë jam bëmirësi, kjo Allah që kështu po e prezënë vetën e ti, kjo Allah po thotë, inna, enzelnahu fi lejleti të qatar, ne, e kemi zbritë, Allah, e kemi zbritë ne këtë kuranë, ku është ne? Po një, një Nëh aş për modërim. Sikur si i thua dikujt, "Ju e kuptim të respekti, ju pse në dy vetat, ajë një aş po ti thuj, "Ju, mfalni ju, zotëri." Apo ju i thua, "Pse ju?" Pse do ti? Apo në kon, në kon edukon ti me i thon. Andaj Allah xhelal na mëson se si duhet ta respektuim dhe modërim Allahun, andaj flet për vetën e dinë shumë. Ne që më zbrit. Tandaj fëj Allah xhelal xelalu Vëqëria, pare, kësë e fejë është, është nga Allahu. E qëke i bje nga Allahu, i bje kjo ajo, e shumë të tjera që i përmenda. Dhe shumë të nërruar shikuas, kër besimtarët e besimtarja e ndije në vetë në tyre në shpirë të e besojnë, në zemrë, thellë atje e kanë, të rënjusur se islami është nga Allahu. Së është nga Muhammed i sasë, Muhammed është pejgamberi i islamit, i dherguari i islam aja është në mësu e si, por edhe atë dikush e ka dërguar, edhe atë dikush e ka mësuar, aja është Allahu Gjellegjelalu. Kërbindja jo në fetare, nuk guzumë të mëndu mëndrysh, asë të besojmë. E kur këtë e kemi thellë në zemër, kërra së dojtë para si e cika, edhe këtë përdu me thonë. Me një herë përbët se feje, mbledhet me dëvërtet një, mbledhet një, një, një, një dozë e ma dhe e res Në dozë e madhe e dashurisë, një gëdashmëri e skajshme për ti përfill tumë sima. Pse? O pa laudor, nuk ka për gjithkujt, është për Zotin. Andaj muslimantë e duhin Infinitynë. Muslimantë e duhin Kur'anin. Muslimantë e duhin Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem. Pse e duhin? Pse e dojnë ti Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem? Ti pse e do Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem? po sa për gambar i i i kuina po, për shkak të Allahut për shkak të Allahut e doina Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të Allahut e ngojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të Allahut lexojmë Kur'anin dhe zbatojmë dhe punojmë sipas tij për shkak të Allahut dashojmë Allahun a ka dikush në këtë dhan Allahut A ka dukush në këtë dëzotin? Atë që i ban mirë gjithë mund, atë që ku i desit për tyjo për mua, atë që të ruan, hajë që dhe kur të bëjsh më katë, të të të këthe horë u bjamëse, nuk du me dënu, pë du me të falë. Kush nuk e dënë këtë dëzat? Andaj qdo një që vijen nga këtë dëzat, që ne e dojmë, dhe kem në ujë për te, dhe qdo dit ne jetojmë në njën e begativet e ti. Kur në pësim të një porosi a është çudi që ta zbatoj me timit gatshme të lodhmi paratë a është të çuditshme ja jo, s'ka çudi po disa njerëz që nuk e njihnin dashin dhe Allah ata ishin mësuar tu për interesa sot do doën kët për interes s'kom ndërras shikanti kushtetar ishim mësuar të thyë rregullat dhe parimet ato nuk e mësuame me sinqeritet më u dashur nuk mund ta kuptonin çështë dikush më nuk kaç me përkushtim domethënë Uh, me i kry dëmsime, madje, madje, e konsideronin një dashuit e t'il edhe të teprim. Keni tepru, keni ka një kufit. Ebu Sufjani, o bon, po musliman më vonë, radiallahu anu, mirë po endë nuk ishte musliman. Që fa ndu edhe me Ebu Sufjani që i këndruar? Ebu Sufjani, shkaj një herë në Medina. Patë nevoj me kërkun nga Muhammedis a.s. dihim, që i ka të në kuon lufton të me ta, dhe ishte kohë pacheja, marveshja, këshin bërë. Shkajte Muhammed e Sasëm. Pëse shkajte ajë? Po e dinë të saj nuk i hakmiraj. E, e njenin se është mshirë. E dinë se Muhammed e Sasëlem ju ndihman të edhe krasë. Asaj që këta ua këshin bërë Muhammed e Sasëm dhe shokëve të ti. Ko shkajnë me dina, ati e kështë e vazhën e ti, e po Sufjani vazhën e ti, Kështë e besuar para baba sësaj. Dhe kështë e razin që përse anëfërmi të shetë e jetën e pigamire sa më shikon të shuk të vetë, si po silën, si po e dojnë. E më së fërën është njëri i madhë që ku nërruar. Ishte njëri i madhë, nga se ishte pris i korejshve. Në atë kohë, qa bëja ishte me dërë një metropol. Ishte një vend ven që e sënëni njën nga gjithë a anët. Përndë të is Bajgje me namje, bajgje autoritativje. Dhe në basë të këte autoriteti, kështë e mundësi që takuaj me mbretër, me, me kryetar, me princa, me udheqës, me, me perandur të ndryshëm. A se ishte autoritativ? Kështë e pasërën të shëllë, lëj, lëj njerëzisht. Por këtë që po e shëllë me dine, kur se kësh po? Që ditejt? Andaj tha, unë kam hyu dhekallë të alel mulu, këtë i borë ruësa, kam një të mrrëtrit, kam një të kryetorit dhe kam një jetkon. Por në kursun po. Asnjëherë nuk më kanë thotë që që të shë që dikush ta don dikën, ta respekton dikën, si e doin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi dhe Muhamedit alayhi salam. Anta di kurse mund të habitat për shemb, ti je komunci për shemb në djol i ri, për shemb mos e pi alkol. Ju shkalljet e kaj nuk Asë njëherë, asë njëherë s'ke buhë kur, kërët, jashtë lëtshme, jashtë jasht mërë të sërë, kur, që ishë mërë, së në kur, e, këtë e prusë, shumë është kjo, po, kërë e di për këmpë e bëj, letë ashtë, një vajtë muslimane, që i ka vendusë shaminë e kukën e saj, mund tjetë ja temperatura lartë, jashtë 37, 38, ma di 14, dhe jesë rrugës, e disponuar, e lumëtur, apsuritisht e Na shtada, edhe veshja saj i ashton edhe më tepër. E prej ka qy disponim, po dashuria ndaj Allahut, na doim Allahun. Prandaj, besa veprime nga një mund të kuptuan, teprime mund mund të, të kuptojnë se si, si të pa kuptim ta por kur i kthehen këto veshur të Islam mesazhin nga Allahu, dani jemi të bindur se është nga Allahu me dashuri i krim dhe respektojm. Absolutisht pa kur fun gartiesa. E doim Zotin. Amba kur e dim se po e bojma çka thon Zoti. A ka pësu, me dhije, me fakte, me argumente, me mshirë, si kurse se i ka, me dashuri, me falje, a se kështu është Allahu, kështu është feja ti, kështu duhet t'jemi edhe nejë pastaj. Përndaj, kështë thime se është nga Allahu, ka një respekt ma të pasacëm. Ka, ka një ndin tjetër, parëmëndat dikujt me thonë, për muslimanve, filanit ka përosit që kur këtë pu më smelan, Ani dur, Munona, bashavam, është mësuesi i ti, është mund të jet, mund të jet baba i tim, mund t'i dikosh i afërt, do saktuara, për për të munduam, por në situata të caktuara e lën sepse moj valla. Po mbien dash me punën time, interesin tim, ose nuk mund. Apo kur i thua Allahut ka porosit. Po rifund. Është në gjendje dhe djumin më aprish. Shikao, Nora 4 muslimanë të quhen me fals apo qen. Hademagnazi bismillah mar abdask. Nora Shembi Allah, për juën po, për kan, për Zotin Xhala Xhalalu. Është kënaçi, është lumturi, është prjetë më e vërtetë që nuk mund ta përshkruar, nuk mund ta tregosh dikujt. Kjo prjetuat kush e sill kët prjetën? Pa për dashurinë ndaj Allahut. Pse? Ngase kët urrën që po zbrajtoj për Zotin, kët urrën që po e kryjon e tash ose kjo ndalesë po largoona mkarnga i dashurisë im. Mkarnga nga i afermim, a e shë zotë i gjende gjeralu. Ndë i veqëri islamit është nga Allahu, është fejë Allahot. Por qështë të kuptojmë këtë? E të kuptojmë, se nëse nga Allahu, ta njojmë Allahum, pra. Së është im shërshëm, edhe feja të i është im shërshëma. Së është e gjithdishëm, se feja të i është me di sër, shfales, atë me e dhe fakta argumenta. Së është faljes, atë e gjitha me është feje faljes. Së � krej që ka ka të Allahu, nga emër të bukur dhe cësit e ti, shumisë nga këtu i përshtatë dhe fesët ti. Allahu është i ditur, islami e shfej e dijes. Ardhimill nga kja, edhe muslimani si i thari kësa e fejë duhet tjetë i dishëm. Në këmune të një njëri madhru Allahu me një randës, pa dije. E bën një vëpërim, kusht ka thonë në bokshtë? E unë e kom kuptu kështë. Ska ti me kuptu kështë. Kjo është i argumente dhe fakteve. Kemi bazën e Koran e Sunetit dhe i kemi interpretimet e djetarve tanë. Tësit e bëjnë interpretimin e Koranin, komentimin e sërim në ti. Dhe i referëmë një këtëre interpretimet të djetarve tanë dhe njërë. E pasë kësaj legjitimuat dhe primit saktuar. është fejmë shqires. E gjithë atyre që i ceka. Dhe krasaj, nëmbush me dashuri në mbush, me motedh, në stimulan, që me knëci ti përkushtohemi zote gjëllevala. Me knëci ti krym obligime nda i ti nga se një zote kemi. E da tonë që se nuk e ngojmë, kanë këra më nguja në këtë dynjë. Në një Allah e kemë, nuk kemi shumë zote në ali, një zote kemë, një zote kemë. Andaj, atë e dojmë, aske nuk e dojmë si zote dhe të gjith i dojmë për shkak të zotit. Kjo shumë e bukër. Gjithë dhe shri tjetër që nuk kalon në për këtë rrath, mund të zbejet, mund të rënuat, rëzikohet. Mirë po për diri sa besojme në Allahun, të gjithë ata që Allahun a ka obliguar me i darshka me i darsh. Prendrit, shoqërin, familje, njërst, gjithë Allahun a ka. Allahu Gjelle Gjelalu është falës, Sa kemi nëjë për falinë Allah, gjithë mund, gjithë mund falinë të tjetë. Nga se shriko kulitet më Allah, shumë me afoqishmë është, shumë me stabilë është, shumë me e sinqertë është nga së është për hitë Zotit. Për ndaj të nëruar shkuas koha në meshtë e kësoj pjesëve që ka kaluar, por duha ta përmildu këtë thënë se veqëria parë e islami gjithu të kemi parasysh është se kjo është feja e Zotit e kërë është feja, Zotit, të hinë shumë gjëra, apo disaj përmenë, dituria, e mshira, e falja, e bujaria, e dashuria, e respekti, e nështrimi, madje edhe ruajtja. Ruajtja e kësoj feje është në dorë në Zotit. E ti është ajerun këtë fej. E jonë është që ne, ta kuptojnë drejt, mos të bëjemi ne ndështë ta me veprime tona ose sile tona të pandërgjetë shumë të anjëlosim prezentimin e k Allahu Gjelle Gjelalhu e ka zbrit këtë fej dhe aje është kujdestari e saj. Dhe gjithë da këto që përmena futën nën bindjen ton se Islami është feja e Zotit. Për tërës është Allahut, atëre këto janë kuptimit të domazdoshme që renditen nën këtë regull madhur. A ka Islami veqër i tjera? A ka gjyra tjera interesante për Islami që duhet i njëjmë? Pa dyshim se ka është pesaj që të vërdojmë me to, inësha Allah, se Allah në e apë shëndet dhe jetë në takimet e ardhshme. Në nëruar shikuas, këtu po e bëjnë një shkëpujtë shkërtur për të rikëtujrë pastaj me inkodrimet e juaj, andaj nëndesh një zotë i është për lefët. Shikuaj nëruar, o rikëtujem përsi në pjesë në 2 të emisionit tonë, ku tashmë Numri i telefonit për tu te enkuaduar është i shfaqur në pjesën e pasme të ekranit të juaja. Andaj jemi në pritje të vazhdueshme të telefonatave nga ana juaj, por nuk prish punë që derisa të bëhet inkuadrimi. Të lexojmë disa nga SMS-at. Mi na bëhen më shpej nga regia që ka të vend më njëherë e enkuadrojmë, pastaj vazhdojmë me SMS-a. Unani. Aleikum salaam. Aleikum salaam wa rahmatullah. Storë falenderoj Allahun që na vau mundësi të tumë me ku bashkë me ty. Sa? Këta këshirë me të adonit një të gjë Orna? Për... ...fekundimin artificial dishta me... me po... ...ne po, po. në kamunci. Edhe rastë njështë dhe nasë të mejëtit pe i janë dhe i darështë të gandë me së të dhamë me... ...këshkijinë më në ajo. Po... Ashtë të mesë të i fordë, dëvo... ...ashtëvec kësh dëmë po. në në në shohë. E qartë, e qartë. Qart. Këta ma lejë, në dajë, sëndi. Se përket për të përë që ka dhemi me fekundimin artificial, kjo bëhet në mënyrat të ndryshme dhe ka osherimet të, të, të detajzuara. Por duash kur të mishë të them, në qovë se bëhet fjalë për e, do tëtë të të fekundimin me spermin e burit, legjitim, që bëhet e, do tëtë të në mitën e gruas, se ti me kuror nuk prishpunë. Po aja çrëndaluar është të përdoret spermë e burrit të huaj për të fekunduar gruan tjetër të të apo sikurse ndodh nga kjo është ndaluar, nga se si kjo është përziëri për ardhës së shërrati është shumë i ndikshëm në këdrejtë, jema, so, për këtë drejtë emocion. Në qoftë mirë, këtë kim hol dis hera, të gjithë dietarët mos pajtimit rreth vendimit strategjik për mjekër, por nuk ka dietar që thotë se është gjuna më shumë i keq, është keq më shumë i keq, nuk është islam më shumë i keq. Apo duhet bëson të kujdes për mjekrën të jetë më më pamë më të bukur jo jo të shqetëson me me mjekrën të ju ose ose të bezdisë kështu. Ti rën gatit kujdes për të dhe mendoj se e bën një vepër që na ka porosit për të Muhamedi sallallahu alajzum. Të gjithë dietarët e zamanë patimin se vepër mjekra është vepër e mirë. Është është traditë pejgamberit sallallahu so alajzum pavarësisht pasaj dëllimeve të yle se a është do të thotë e niveli obligativ a është Vëndetarë kjo është dhe qëtër. Por duhet thëmë se kur dhe që e lëshanë dhe kujdes për te, pa dushim se bën një veprim që e ka vepruar dhe në ka përësit për te Mohamedi sallallahu alësallam. Kemi telefonat i në kodronjë? Urnëni. Alo? Urnë, përndëgjojmë. Selam aleikum, min rama. Aleikum, selam, min rama. Dhe shëta të bën një pytje? Po, urnëni? Alejojt së tarka telja? Po, urnëni Në çort. Faleminderit, Natën Emin, shumë. Kjo pyetje është trajtuar disa rro në emisionin këtu dhe besoj që është bër disa rrad tek emisioni duke kërkuar përgjigjen. Edhe mendoj se xellarët që japin përgjigje tek duke kërkuar përgjigjen janë më të thirrur që të japin përgjigjen këtë pyetje ngas si janë më ekspertë kësaj lëme dhe dua të them që mirë të më e shënuë, e më shënuë detajisht për që farë mënyrë të përdurimit të së tërkardirës bëhet fjallë, nga se ka mënyrë që lejot, për ka mënyrë që do tëtë të si edhe me vetë edhe kamat, e ne e dim se kamata fetarështë është endaluar, pranda i varsish nga mënyrë e përdurimit, shkako, e kështëmerat, është edhe përgjigje. Ka forma që lejot, ka forma që e bëjnë këtë endaluar, prandaj preferaj që të bëhet në mënyrë të shkruar dhe të det për shfarë mënyra të përdrimit keni përqëllim, dhe pas taj gjithashtu ta merë një shala për rigjën e duor një dhe me këtë, këtë pyytje. Dua që ti këthem të ndëruar shikuas dhe pyytjeve me SMS-në nga se zakonisht po e mbetëm në hak shikuasve tonë në këtë rritëm. Andaj, ka pyytje që une kuptaj që përsriten, por pa dushim se jam gjithashtu i bindur se nuk vin nga dhe gjuas dhe shikuas të njejtë, mund tjenë nga shikohet tonë që bënë pytë njejta e që e ka një një problem por që, pa dushim, kanë dhejtë të informohen për problemet e tyre. Mirë, inkuadrujme telefonaten nga se popratë pasë e i këthejme për sëri, orëne. Assalamu alaikum. Aleikum salamu ratulloh. Allo, është problem të fërkhtu përgjegje të mira? Nga përshqe. E kom edhe më një pytje, është ne jem në sen që ndodhëm familjen time që për të të t Po. E nana ime e ka dorën e djathtë të fyer. Po. Mm. Uh, unë e kam si pestori gjerman të dytë dorën e fyer, djatën e shtrënt, sikur edhe nana. Dhe tash vajza ime e ka problemin e njëjtë. Uh, Do të von dorën e djathtë, e ka lënë dy herë edhe na e ka të shtrënt. A jeston mundësia të shush më rahato kjo sepse po më duket që nuk është rastësi a mendoj për tre gjenerata lëndimi i njëjt pak aşoma andryshon. Po, po, po. Ë po. uh, tash po them e diçi që mund të jesh shtetcim për juve, e pse nona, e pse tash unë dhe vajza ime. Por dua ta ta, ta ta kthej fotografin tash pak më ndryshe, gjendin pak më ndryshe. Ti nëna jote dhe vajza jote. Për ball Po rafisi të juoj të jap. Sa përqind përbëni? Patyshim se shumë pak. Apo aka më shumë nga familja juaj që janë pa lëndime me duan rregull apo më shumë janë që kanë lëndime. Me të thotë që është kundërthasht, apo jo pak jeni ti nëna dhe vajza. Ndërsa 3 vetë, ndërsa doshta 30-3 vetë tjerë kanë duut normalën rregull e kështu me radhë. Prandaj e e kuptoj që ti po thua në ka rasti, apo Po mund të jetë, do të thonjë ndërvon zaktuara, nana është lëndu, pastaj ti e lëndu, pastaj vajza e lëndu, nuk nuk po duhet që kjo të shndërrohet në një shqetësim se mos vdon na kabodi kurishka, kimdiçka, se të bën njëfarë frikë e e e një, një, një lloj ku edjuna, një lloj uh, shqetësimi që mund të jetë pastaj ndonjë magji ser në kabodi kush, nuk po duhet kjo të më menuofton. Edhe pse Nëse keni probleme serioze, ose shfaqe më të tjera, nuk prishpun njerën me prahu edhe me Koran, edhe me lutja Allahot a Zogjel, për duha tëmë që mirë është me, me, me e shikua edhe nga kjoj aspekti. Nga se ne nga njerë e imi mësu, ne jetë ndonë të përdeshme. Kër në ndonë një fatkeci, ne ngushtan diapazonin e shikimin problemin. Dhe shikujem nga një aspekt, dhe e aspekt nga bës shumë i ngusht, i zëm, i zë, Tamë magji, çka dunya do të njihet me këtë problem? Jo, Allah, dunya, bota është e gjerë, jeta është e madhe. Ka shumë, alhamdulillah, një dorë e ke dëmtu, edhe është çecim, por alhamdulillah. Do të thashë që ndonjë vështirësi që ka dorë, do ka duar rregull. Ki djallëra që ka dorë rregull, ki vllaçi që ka dorë rregull, e kështu me radhë. Po duam të them që nuk kam ndonjë shpjegim fetar, përderisa so nuk bëhet fjalë për dukuri të mëdha, por kam Spjegim tjetër fetarë që tem që mos është qëtësa, lutë Allah në gjëllë e uale që të ruan, nga gjëdoj e keqe, bëni dua, përmen në Allah në më shpesh, rëni gati namazët, më në që me linë Allah në më dënuar, e në qëfë se mund të keti që kanë këdërtim, do të larguat me, me këtove prime, inshallah. Kemi të lëpënatin këtërrujmë? Salam alaijmë, alaijmë, alaijmë, alaijmë, alaijmë, oj dhe jamë na fol pa punë për një destiliçë që ndron popull që kanë sërpin alkol 40 ditë në guan mfal 40 ditë jo anë sot e kam një shok që më ka pa gjerur Ramazani veç për shkak të ka 40 ditë nuk je musliman dhe si bir alkol duan bir festash e di na qendrimin e alkoolit që janë sheriat po do kanë lutë destilier on ti thamb atë që besojn po e çartë e çartë kuptom selam aleikum allahu selam është e gjithë ditur se islami e ndërnë alkoholin dhe është nga mëkatë të mëdha edhe nuk e ndalon sa par të ndaluar, po përshka kështë është damë shumë si lë dëme shëqëris, familjes, individit, edhe në rafshin shëqëror, edhe në rafshin material, edhe në rafshin do të të familiar, Njdo, të gjitha rafshë si lë dëme, se do qoftë kemi full për alkoholin dhe është e qashtë së të ndaluar mirë po Nëse një njëri për shambull, ka pi alkohol. Dhe ta shkau Ramazani. Nuk gudzon piri alkoholit të jetë penges për agjerim. Absolutit që kjo është e kjeqe. Nga se e kalon alkoholin, një mundit Ramazan ka agjeru. Spin alkohol. Masë Ramazani fëllon ma me pi alkohol. Kjo është problem e vërtit. Nuk mund thimë se të i vazhdo se në regulli. Jo, problem është. Mirë po. A është kjo ma problem? Apo... Edhe me pi alkol, edhe mos ma xhiru, s'ka asha problem. Do thot, a është me pi alkol është, është, është, është problem i madh. Me pi alkol është problem i madh. Është mëkat i madh, është problem te Zoti. Se nje nuk pendohet më vërtet mund këtë dënin, madhë të ketë dënim madh tek Allahu xha lallu. Por, ky problem a mund të zbutet? Apo mund të rritet? Mund të zbutet e mund të rritet. Në çfarë deri pi alkool? por edhe gjenën Ramazanën, kësë pak u e ka zbut pak hidrimin e Allah ndajti me Ramazan, edhe pëse mbetet, edhe pëse mbetet nga ta që pinë alkohlin. Në në tjetër, në qovë se pinë alkohlin, dhe nuk agjëran, kësë e ka ngarku dos një ti të hidrimit e Allah në bita, edhe më një vepër të obliga, obliguar që ka praktisë. Ndaj, Ne duat të tas bukim problemin, ne të arrisim atë. Por kjo është besuti. Për shemb, se njerëzit që funëdha agjeronën elen alkoolin. Mi po njëri ka punën fillim me lon, i them, "Falo, e pra alkool tetin kur e lën." S'po thon pe alkool, largasa s'unta lejojna, po po falen namazin. Edhe nëse duke pi alkool. Për shkujdaj të çi di r mas me namaz, nuk vën. Që ti është namaz kurin dhandje të kandellor, vetë vetë vetë vetë dishmi. Falë namazin, edhe në qofë se pinë alkohol. Falë namazin, edhe në qofë se qfarë do më ka t'i e bënë. Falë. Kusht do që të thëtë, se nuk të pranot namazi, gabim e ka. Me përresia, thëmë. Në shë së thëtë, kërkush i dishum, që, deri sa e lenë alkoholin, mësë në gjina. Kërkush nuk të thëtë, deri sa e lenë këtë pun t'keqe, mësë u falë. Ja. T'i e bënë këtë këtë që, kjo është Vërejtje më vend nderuar, shumë mirë u ke thënë, da kështu duhet të themi njerëza. Që kisha duhet më i largu. Po nuk duhet që për shkak të të këshijave të bëjmë të këshia të tjera duke lënë punë të mira. Bëm punë të mira. Punë të mira të largojmë pastaj nga puna të këshia. Kimë telefonatin kuadrojmë? Orna? Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmetullah. Ëh desha më të apo juçi? Po ërë nëllë? Këtë një katër djetë dhe me omë familje të emë për qëtër familje të, të emë nuk është ku marë një shërëhet qëtërës muëtë jemë në nëndë nëntë orë të coj familje të po nuk për shko në marë të ishka nuk për e të është e më në në kështë të është këtë nuk për e të është këtë po e të qartë e të qartë probleme në familje, probleme që nuk po shkojnë në fund mërr. Fatketësisht janë të përfshirë shumica familjeve. Gatë çdo njerëj sot ankohet. Nuk po shkojnë punë mirë. Nuk ka më dashuri atë që kemi pas, nuk ka më shira atë që kemi pas. Do të thush se kemam muhabetin që skuqon, gatë gjithë ankon për këtë punë. A ndesh apo probleme që po ndodhin, nuk po them se janë normale, por duhet kanë një më kuptues normal se ke çështojë ndonjë. Ne duhet të rezistoim problemeve. Duhet që tentojmë të bëjmë zgjidhje, jo të dorëzohemi aty në. Por mos kuptojmë se vetëm na jena problemi. Do të tha koishia e ta ofo, ti koplim më të mësuaj se ti po si kalzonai ty jo. Andaj duhet ta kuptojmë se kjo buqë është kështu më sprova, atë lësho. Ne duhet të jetojmë të lumtur. Ne duhet të mundohemi për të mirë. Por duhet të kuptojmë se edhe patjetër kemi mundëni herë. Patjetër kë me pas të lashë, patjetër jetë është e tillë. Ne nuk e dëshironim kët, nuk therrasim kët. Ne duhet të rezistojmë këtyre këqijave, por kur të na ndodhin ta kuptojmë pak më normale. Në çdo diçka e jash zakosh me për të iksaj, ndodh atëre shikoni edhe punë me Allahun. A ka namaz te shtëpia juaj? A përmendet Allahu, a lexohet Kur'ani? Qase kjo mund të ta humbërecitin. Në mosmatën nga shtëpia, ta largon mbarsin, ta largon mshirën, ta largon dashurinë, qase Allahu s'përmend Namaz nuk falët, abdesin nuk mirët. Përndesht, i ka një kapak e këto gjërat tjera, bëzë që me lirë nadmanuar, namazin në mas të madhe, ka me u alargu të lasht dhe brengat. Edhe së mundi që u kaplun, më let i te i kalani, kër i e duku falë, se kër u nuk jeni duke duku falë. Kemi telefonat, i në kuadrojmë. Selamu alikum. Aleikum, selamu, rahmatulloh. Uh, është da është da në pitje, jëmë për është të adikë. Që gjindës për nga meri da është u rionë Muhammedi Salli Allaho Veselam. Që është ku gjindës? Në të nuk e ditë ku, ku gjindës për momentin pa. në qil, Veselë, më më si ma, ma, ma më të qëllë zhë, Muhammedi Salli Allaho Veselam. Në të po mështë i ma të qatë në të ku, zotë i shpërbështë. Trupi tjesht në tokë i vorosur në Medinë, në xhamin tashmë është pjesë e xhamisë ti, në xhamin uh, e Medinës, xhamin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Shpirti i ti, tij Allahu e din ku është. Nuk kemi ndonjë argument se cilin qell është, a ku është, por e dim se është duke u bgatuar. E dim se është në mirësi. E dim se është në shfrytim të Allahut dhe në afërsitë të Allahut. Nga se Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend parapdekës për të tij se Allahu azo gjell, ja ka dhenë mundësin që të zgjetë, mes të qëndruarit në këtë bot, edhe dhisa vite, asë Allahu ka jetë ndorë, të mes asaj që të shkanë, të kaj në shëqërimin e lartë. Andaj ka dhenë, beli rëfiqë al-a'la. Muhammed e se më ka thënë, jo, unë po ja për parsi, shëqëri së lartë, a farsis ma Allahun që le gjellalu. Në qëfar njër është i afert ma Allahun? Ku është realisht një këtë nuk a respekt për pyetjen tënde, por është një kurreshtje që tek fund edhe nëse nuk shwohet nuk bën shumë problem ato. Apo, do të thotë, edhe nëse nuk e dim në kodë diçka shumë, shumë e rëndësishme për neve. Me, me rëndësi për ne vetë diim ku kanë me mekon na më shëndesën këtë pyetje botëson. Gjasë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem me siguri pa pikë ndyshje, është në shpëllimën e dëmfirën Allah është në afërsinë e Allahut, është në gradën më të lartë që mund të arrijë ndonjë rob i Allahut në këtuk. Atje është. Ku është ai unë nuk e di. Por e di që këtu lart është. Në kët afrit Allahut është. Por brenga ime dhe dërtim duhet të jetë ku do të jem unë pas vdekjes. Çfarë do të bëhet me mua? Dikush atë kët Zotëtim, është e vërtetë që Allahu e din, po ne me punët tona mund ta dim ku këna më shkuar. Nuk ta dim. Ka do të jem? a do të jemi tek mshira Allahu apo tek dënimi i Allahut apo a do të jemi tek naci i Allahut apo tek xhirimi i Allahut ne me veprat tona me jetën ton me mënyrën e jetuarit mund ta dim se ku do të jemi pas dikës andaj letë të sqetësimi jon dhe brenga jon ku do të jemi ne nëse për Muhamedit sallallahu aleyhi dhe sallam timit bindur se është në vendin më të mirë të mundshëm që mund ta këtë në robë Zotit në afërsitë të Allahut të madhuar kemi telefonatin ku ndrojmë – Allo? – Urna, përndë gjojmë? – Selam aleikum. – Aleikum, selam. E, në gërë gjinderu, më dojshë ka më të përgjishka, e kime një problem. Po? E, e, e, vlo është i martën që dhëtë vjetë, po? dhe të është kanon përshem, edhe nuk e ka të gjithë që këja vetë është të trafdu, e këna po më sytë të undë, ashtë ome një burë kjetër, i shë i martën e kështë të të të njajtë. Po. Kret kushte, klotsu, e kretë kusht kret, e kin ka kloëtsu, kretë kretë që ato s'kemi besu, diri sa e kimi diktu në mezdo Facebooka qështë. E tash që ka keni vendos me bujo? Po, poshë që a fa deshta me t'pyten që që farë këshila puna jetë. Po, e qartë, po, po, e qartë. Qart. Se aji ashtë jashkë. Po në poshen i ka ndot që kjo. Po, ai po, ai ai burit e tjetrash. Kto është jashtë? Po po, kto, kto a jeshi këtuhet. Do do ajo Sar po vjen këtu pi bën këtu punës. Atje jashtë jo, po. Po, po, pa? po, jashtë këni vërtet. Po. Ja, tia është i po. lumtur më ta, po ka lënë mirë më ta atje? Tjetri dikon, jo tjetri dikon. Dëri dikon ajë nën shtat ma për çdo telefona, Facebooka. Po, po. Shumë mi zbrengum sot ai qofë fmi. A ka fmi apo? Po po, po djesni fomi po, më lehtë tasht të vit. Shka të të inshallë, të lojnë. Lojnë i moftë. Inshallah dhëtë mundëm i allon i këshillë, inshallah. Shpesaj që me allon i këshillë që ju bëndë dëbi, inshallah. E fillem eshtë, nuk duhet të ngutemi që të gjykojmë për diken se, për shambull, bën veprat e tila. Nga se trathia bashartorë është vepr e shëmtuar shumë, është të mërshme. Me dëshirë do të ndiejmë me qen shumë i prishur moralisht ç't bën vepra të tilla. Me qendërisht kur bëhet fjalë për çift martuar që ka fëmijë, a ti s'kamet vërtet të e pa kuptosh më të marrsh më ç't dëgjojmë kso rast. Andaj nuk e dim sa kan shku larg. Mund tjetë dhe të jetë vetëm bisedë e thjesht. Apo mund të jetë vetëm komunikim, shkëmbim fjalësh që nuk u ka hije të bëjmë, po mund të jetë ç'kjo nështë nuk ka arrit situatët dhe në Allah në ruajt edhe të kene dhe mardhën intimë me zëjtën, s'kemi argument për këtë punë. Andë e mirë që fillë i mesh dhe mëndë të inicuat një bised me nësë dë bashartëve. Që bashartë të gjithë të grua si se unë e kom fakte të gjalla, ja ku janë këto fakte se ti komunikome burë të huaj. A vëndë më të regu përshar bëhet fjallë dhe qëka është natura këti komunikimi? Ka raste kur gruja, kur Debetojm në Allah se nuk ka diçka më tepër se kaq. Por më kam hashur në Facebook edhe kam ndodh, ka njerëz që narrojnë me Facebook, kam me, me këto komunikime apo nuk ka diçka më tepër për po që. Klasin bisedojnë, kanë njerëz tani bisedë që janë më tepër duke shkëmbë fjalë dashurie këtu më radh, por jo diçka më tepër. Nëse keni faktë më tepër e keni po mësuj se po dalë, keni po më të dukën ai po, të keni po, duhet të varesh nga nga nga fakte që nuk di. Prandaj varesh nga nga niveli i tradhisë edhe ndërmirën në masat. Padoshim dallon kur bëhet fjalë veç për bisedë dhe kur bëhet fjalë për fjetje, dallojnë këto shumë ezveta. Pra ai nuk duhet që të ngutemi me marr vendime veçandali kur bëhet fjalë kanë fëmijë. Tash mund letë thëm, burë, të le të them, thuaj ati burr këto shora të gruse, si ju ne sa thamë kat kur nga sërfshtirme shkurëzimi është i lejuar fatëresht, por nuk është i pëlqyer as pak hiç disi, vëllaj, kër dikujt nështë të detrymi i thonë, shëj e gruhun, ose dikujt e këmë shu gruhun, disi shumë, shumë rën e përjetuim këtë punë. Por me që thatë, shkurzimin nga njërë është rrugdalje, e vetë me e mundur në situatat saktuarët, të konfliktive dhe më smarveshje dhe më spajtimeve bashkërtuarat. Andaj, unë po themë që duhet, e fillimit me bisedu me te, buri saj. Pastaj duhet që edhe me i këshiku mirë faktet, argumentet, me përsinë situatën, e pas taj, me shiku, di ku ka shku puna, për qëfar lejtratije bëhet fjall, e në bas të asoj të ndërmirën pas e dhe mosat. Qovë se, burri i saj, këtë rast vlau juaj, për shambull, thot edhe në qovë se bëhet fjall, veç për fjall, une sënë e moj mu, për shambull, edhe më pytë muhëq, a më lejohet me elshu, përka që në them, kuptim të asoj, lejohet, për nuk po të preferajat, nuk po të them e bukat, për shkak se, nuk pëmdhimësit ajo shumë, sa so pëmdhimësit më thmija, do të mbetën panën, pa kujtistare, do të mbetën dhe pa babë, të ke fund nga se, baba funksionan kër konon, e për po kër mungon njeri, tjetri pastaj është, Problemi funksionali duhet, është i mangët. Dhe kush vuan në fund? Fëmijët. Pastaj edhe mund dëgjoj, pse ulshu? Ës turpi familjes. Pse u ndon? Valla e ka zonë me burr të huj. Ës turp edhe për burrën e saj, jo vetëm për ta. Ës turp për fëmijë. Andaj duhet gjitha këtu të jemi të kujdesshëm nga këtu këtu janë punë të ndihshme. Ne këndon këtu punë të lehta. Në kohë ke thjesht e kumzon unë e ças e boj Unë e ja kuptoj kët, vërtetë që ju e keni, është çfro pro valla e di që është telaşa. Po mëndesë nuk duhet të ngutemi, nuk duhet të bëjmë veprime të pamatura, nuk duhet të mbështetemi në hamendje, por të mbështetemi në fakte, në biseda, në dialog që shikojmë se për çfarë bëhet sjell. Pse? Çka? Tash ja ku është kjo? Tusën e më ankat, e kemi paradytë. Të bisedon buri veç me gruan e vet pa ndërhyrë në juaj. Njerën let jetë problemi mranda bashardve. Ata dy let të ndojme e te i kalu problemin. Kur s'kanë mundësi me te i kalu, let ingodron dhe prind. E te uh, të regon prindve të kësa i gruaje, se bëzë fjallë për këtë. Edhe atalit i bëjmë presën nga onë e tjura, edhe nga onë e burit, që të shikujme realisht ku është problemin, për shfarë bëhet fjallë. Por të ruemi nga gjdo konflikt, nga gjdo mos për tem që mund të Prandaj këtu është foto që duhet t'i dërmani. Ku ju qen valla, ku ju qen valla e këtyn e bisedave, këtyn e masave nuk e di. Po pozem për fillim mos u nguti. Shikoni mirë bisedoni edhe me familjen e saj, edhe atë uleni edhe edhe edhe këtë herë. Ëh, çoftë verdosa bazuar madhure për një tradhisi sistematike të vazhdueshme ka arrit nivelet më të larta, më të pista të edhe fjetjes dorazot ndruhet e atëktuve Këtu vështë ta një muë mundësit e vërdimësisë se përbashkët janë shumë të kufizuara. Eksistuar mundësia në që se pëndohët e jekë dorë nga ja, por janë shumë të kufizuara. Pra e duha thëmë që Allah ju ndihmovë, bëni dua, bëni gjekëftoftë, të menqër, të urtë, shikoni situatën dhe ndërmeni hapat e duhur, të cilat i shërben mirëqines e familës se juaj edhe, edhe fëmive në rëndë të parë. Allah ju ndëjmë uftë. Kemi telefonatë i në këtërojmë? Selam, alejkom. Alejkom, selam, artëla. Um, Falhut, do është një gjithë të me si banë, së bërë? Po, urna, no, po të dëgjojmë. Pari, uh, unë jëmë një motër e më vëllume, që e një mullë, ashtë të jëmë vëllume. Po. E dhe, saftisht nuk përdi, ashtë për të të qyshtë të të me dojë, për shambëllë, të të të shëtë të vëdi krejtë dhe këpuna e këtëtave që i më atëm në mutrat. Në mutrë më ka thonë që zëpën me të do këtë pjesa e naltë e komës në është të komës të të të të të të të të të të. Po? E dhe që ato dhe është të me di. E të tërpyqe? Që tërpyqe? Po, përkja tjetër është na ka dhe gjysha që 4 mujtë ashtu, Tash, shambull, që ashtë do edhe i në mërzitë shumë. Tash gjithonat shumë Edhe shumë shpesh se ma si nga mërgjit që shumë tash e posh një natë që ashton të ke të kom leni dhe hatë. Edhe ashtan e ti posh mësht i nga hin që nga që nga mërgjit që shumë edhe shum e në moment të sekjes të më ka lykë. Më kanë thonë që më ka lykë muë edhe tash po tonë mështë nga hin që nga që nga mërgjit që shumë ashto. Shum po e qartë, e qartë, e qartë. E nështë më në shumë shumë shumë shumë. In shumë, po in shumë. Allahu yuhsbe. Selamun aleykum. Aleikum salam Tullah. S'aplique que puis tu ja support. Alhamdulillah tash çdo vend komotrat mbuluara që i din rregullat e mbulesës. Nuk është nuk është nuk është edhe e kërkuar çdo kënd me dëgjuar. Një motër më tha një këtu më tha. Jo. Ti mundove që të bish kontakt me një motër që ka dije. Që ka dije. Se sa so motra thot gjithçka një të të bënë kështu, një bënë kështu ti smul mingut të gjitha. Sikujë kanë ndyeron di kur një vëlla u tha çështot, ai vëlla kush ai vëlla, një vëlla musliman, një njeri në xhamatli, atë i soni i thot duash mi ngon njeri të ditur. Prandaj, do thot interesoj të tashjë një motor në vendin ton aty ku je, një motor sllah, kodje, mund të dëguroj hocës, për shembull, mund të dëguroj hocës, mund të ndoshta edhe vetë e shkolluar në medrese apo në fakultet apo ku e dikun, andaj e pyet të thosë në rregullën e mbulesës Ma dika dhe një gjerata që kemi mbatur për mbulesen dhe janë seruar dhe tëtë atje format e, e pranuarat të mbuleses. Përndajme nëj që e, për gjithë ato probleme që i ki për mbulesen duhet tja për ashtrash ndë një motrë që është editur. Nga se aja praktikisht kalzan. Se përket këmbë duhet tjenë të mbuluara. Këmbë duhet tjenë të mbuluara. Nga se aja që leo të shiet nga femra është fityra e saj dëdor të saj. Do të shurplokat. Kjo është ajo që është e lejuar, do fytyra lejohet më pa, më ko kjo është çështje mbulesës dhe duart e saj. Këmbë duhet të jenë të mbulesa. Nëse nëse këpuca është e lartë dhe zbulon këmbën, duhet të jetë këmbë mbulur. Por nëse në këndin e çorap që e mbulon këmbën nuk duhet lëkura këmbës, atëre nuk prish punë me vesh atë lloj të këpucave. Pozochu për praktikisht mendoj që më mirë kemë mu taku me një motër muslimane të ditur që tymson edhe rregullabullës dhe shumë rregullativa që keni ju për tungasin e fillimit të, të praktikimit të islamit. Mirë, spĩtë adet por inkadrojmë një telefonat pastaj i kthemi pyetës së dytë. Urna ne? Allahu selam alejkum o xhënjo. Alejkum selam wa rahmetullah. Allah ynë moshë u shkëllift. Amin e rivallahi. Ne do të ashtani 15 në shkolam se po. Urna. Azoni jam imam koleg, CEO jam, alhamdulillah, në Ramadan kanë filluar të tri nën markë në fshat, më herët kemi biseduar një telefonat. Kështu që jam i këna që në ta kam qenë. Po një bërë në gorshtu në nuk në i kuptujmë gjithë dhe ato lojët e faljes më zhebet. Po, po. Dhe tyrojnë, jo, ho, që shtu ma më më falje, asti, ho, dhëtë mi. Jo, po më gëzënë që po vini, da vetë po bani. Po më njërat faljes pranuot, edhe nasi ho gjallar që po parmi në gëndin dërën. Pse me orë diritë të te ato gjona, çata edhe mos më dosh të namazin me imam me fal shkaku që jo po falesh ti si hus për shemb në meshat tjetër e po falesh në këtë meshet në fjalë lëshërimi për opinionin me dish çaboj të përgjigj në shkollë për të qfillur asaj këtë amin zot e shpble kolegu ti zot e shpble nuk kemi vësedë telefon zot e shpble zot e shpble selam aleikum selam dhe mir para se të i përgjigjem pyetjes së imamit padoshim ai imam mi ka të çartë ato që jera po e kopor informem azotë shpërbleft. Pyetësit për, për vdekjen e gjyshës. Ëm mrzia është normale me më u mrzit më për vdekjen e dikujt të afërm. Meqandërisht gjyshja, gjyshi zakonisht nipat kanë një lidhje me ta, kanë dashrima të përsaçme dhe mund të mrinë pak, nëse ai më tepër. Por mrzia është më kokufinë vet, nuk duhet të kaluar kufit e mrzisë. Kjo është më rëndësishme. Dhe a a mund të që tcetsohet i vdekur me vajtime dhe mrzinë tepruar tavën me ti po që mund të ndodh. Veçanërisht ku nuk kam su nuk, për shkakun s'ka pasur rast me mësimi porosit, çfarëkur dazmos gabon me vetu për mua. Mos gaboni më qojt për mua. Unë te Allahu jam i pastër se i kam këshilluar. Duhet shumë ju thon gjithë mund. Në çësse pastaj te kalon kufirin, ti ti je i pastër te Allahu se ti s'ke nxit as ke thirr. Në kët vajtim Al mund të një porosim mund të një kërkesë ndan e pak mërzin, ol e pak, kufizon e pak, është e tepërt. Pando të them që mund të jetë një porosim, mund të jetë një një një në 71 thirrje, apo apo apo apo një mesazh që vije në ëndër që t'jeni më të kujdesshëm në më mërzin e juaj ndaj gjyshës. Mund të jetë shumë shumë dhe ëndër shumë e qartë nuk kanë për koment më ma uh, të madh. Ë, sepse përkaj të pydosë dytë, ë, uh, padoshim se që çështja e faljes ka bër jurom po them kushtimisht shpeshhert pa nevojshme nga shumë an apo ne duhet te dim nje sen ne duhet te dim nje sen se dietaret e islam i kan sharuar regull te faljes i kan sharuar regull te faljes disa aspekte kan mos pajtimje per kete por e kan menaxhuar kete mos pajtim me dashur dhe respekt mes vete e kan menaxhuar qet mos pa etë, me dashuri dhe respekt mes vetave. Nëse kemi një imam në xhami dhe ai njerëz buafon namazën, shumë e padrejt. Është shumë e padrejt. Dhe është shumë shumë ju e e ndërqëjshme dhe ju islame që një grup të rinj t'i imponojnë imamit se si do të folet ai. As imamërst aty për t'u mësuar njerëzve namazën, e jo e kundërta. Ima mi u tregon yera se duhet falur, e jo e kundërta. Në qofsë ndokush, e kamsuar një fund namazi tjetër. Tjetër disë di, di, di, di, di pot tingllon shumë arrogante, tjetër. A bëhet fjalë për mbajtje duar shpakmanajsë dikush që i ban, edhe nëse lëvitë caktuara kur dikush lëvit ruku edhe në sejdë. Kaç skodet që kam atëherë, të gjithë e bëjmë ruku njëjt, se i njëjtë e kështu me. Bëhen fjalë për disa veprime të shtuara në namaz që dikush i bën e dikush nuk i bën. Kaç bëhet fjalë se dikur është në mënyrë të heçtor, është bindo se kjo është forma në mazit që duhet e me bo. Pa imponim, pa dhun, i krym puntve dhe shkan, me nështë nuk duhet të tjire të pengon. Po edhe kë, që e bën këtë formë në mazit, nuk duhet asesi, të imponon këtë formë, dherin këtë maz, që të ashtë qësër imamën dhe gjematim e këtë. Në shpeshare kejmë bërvretja, që në gjamia nuk duhet bëzh nuk don më e fal sunetin e xhamit e fal drekën fortën e fal nuk don sunetin e morëm do më fal të shtëpia tek mund është dëshira ti ku e fal sunetin ai me po nuk duhet që në emër të kësaj të bezdis xhamatin e xhamit për shkak mohosh në safën e parë në safën e dytë unë se fal sunetin e xhamit etash çka pun ti kur se fal unë tash i kaloj safat kok mas kokë shçet çon njërë dal njerëzën përpara u pengoj kjo është haram e ndaluar ne s'do më fal sunetin e embr Faleu llan fund xhamis që dhe kur dalç të qëtësi, të fare. Hëpse edhe kur dalsh të daln që si pavrërt fare. Hapseli me forca të xhamis 2000s drekun. Thathëm që duhet të kemi një frym bashkëpunimit. Xhamia duhet të jetë një vëni që si jo jo një vëni Allahu naruit me kon vani i i i i i shçecimeve i trazineve kështim radh. Ose vetëm është deklaratë e imamit që po e that. Andaj po i besoj për shkak se imam i më bindës sa e thật vërtetën nuk kisha më besu kur. Do a tham te drejtën. Kur s'ka më besu se ka njëherë t'i thoset për shkak të silet, këtë formës namaz nuk falon mbas dikujt. Nuk diksë njerëz, as nuk e di që dikush më ftyr tokës ka thonë që dikush kur falë ndryshe mos e falmasi. Absolutisht, absolutisht. Ka dietar që kanë thënë. Mendim dietarësh ka që kanë thënë se xhamati obligohet ti përshtatet formës namaz te imamit. Kështu ka. Nëse fallesh vet falë çu's duash. Kur fallesh me imam duhet të përshtatesh formës namazi falë imamit. Kan gatitor që kështu kanë debatuar. Por as kur s'ka dhënë të kundërtën. Nëse imamin s'falet se ti mos e formastis, kanë njëri mbotë thotë kështu. Absolutisht, as nuk guxon këtë tim. Unë besoj që këtë raste shumë të izoluara, 2-3 vet mund ta bëjnë kët. Nuk e besoj që në muslimanë bën kët punë. Por më jithat kolegë nderuar, imamë nderuar, dhe të gjithë ne e kemi përgjegjësim ç'ka Si, si gjë që çekan fillim. Megjithatë, edhe nëse dikush është arrogant ndaj neve, edhe kështu sillet, ne duhet të jemi mëshirshëm dhe të mësojmë. Ngase në këtë rast, në këtë rast, e përçmesme është nga një initjet euforek. E përçmesme nga njëri është që tjet pak më më vulgar, është e përçmesme se është iri, istam, gju, se te, i ri tek në Islam kanë dëgjuën mendon se është vërtetosh me të, flat fjalë ndaj Hoxhës, por ne sjoj si do të timet motor. Ti urrë ti afrojm ti mësojm ka se kujt t'ia ja dorzon këta djem që do t'i mësojm kush i merr kush i merr në çufse nisi xhallam larguhemi apo bëjm fronte zot na ruaj me pjesa caktuara xhemat kush i merr ata djemtë kush i merr fun ti merr dikush i, mer i, i keçpërdorse si kurse kanë duat disa me keçpërdor kras thirrave të shumta që të na ndëgjojnë mos bëjmë veprime të tilla nuk na kanë ndëgjuar janë keçpërdor Por a mund të rritët nëmërit ke, të keqë përdurëve? Mund të rritët! Në qofë se hoqëllarët dhe thëtë, nështëta nuk sile si duhet për balë, të gjithë gjematit, edhe pleqë, edhe tri, edhe në moshëa nështëta mesatare, me të gjithë duhet të sile me butësi. Të nërë lezër, Mohamedi s.a.s. A e dini që fa problemi e kështë në gjemi? Vallaj, në s'kemi kësi probleme e kur? E në kohën e ti që Çfarë problemi kërta inkun e di na skema së problemit. Nevë ende nuk na kanë ndodhur me anë njëri me urinun në xhami. Psë? Sa ska ku më shkon në banjë atje dhe ka ka kapurina edhe u në xhami. A ka ndodhur ndonjëherë kështu? Kur s'ka ndodhur. Kë i kanë ndodhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Parë mendoni, njëri po urinon edhe jo në xhami. Po urinon xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku Vlerë a namazë të ty është së so njëmi namazë në gjemi të tjera. Gemi në ti me të ndërnë atë ti, së njëmi namazë me i falë, është si një namazë me i falë në gjemi të pekameris o sëllëm. Gemi në vlerë, pasaj në prezint të kujt, në prezint të njëret matë mirë vë tjërë në tokës, porinon, papik turpe, vrapuan as hapë të ti, shok të pekamer, vrapuan që t'janë gjesin e të ndalinë. Lëndët e përfunduara së filloi. Ço vëjë, në ço vëjë tash e ndali, ai nga Afrika duke ikë mund ti polim pantullat, mund të stërpik me me urinë, fanishpreje edhe anti tia ja xhamis. Pastaj ku e dim ku, me Lene, tash, dim, ku e pastrojnë? Danata, bë le pëdim ku e ka? Urinou ku ka flliq? Bë le ti e pastrojmë. Shikoj çfarë me gjuri ka pas për të mëson. E ka e ka lokalizuar problemin, nuk e ka rrit. Kemi problem po, ku u problemi? E çtu problemi? Lokalizojmë problemin dhe merrem me problemin por i përgjisini me të ndamshma kur e përfondoi pejgamberson e thiri tha e jaqon shogoti si i, i tha kurrni ujë mbi atvan asata nuk ishte te pia sigurisht ishte dhe hodni ujë mbi ta u pasrua vani morfun u zol probleme ne prem kaq i madh shikom me sa thirrsi pejgamberson i zë te probleme te madhe kti neri çfar i tha ai tha mo kor mo son jamicort ai tha ji denuar kaç det mos mos mos mu taku me mua mos me artu ne jam jo nuk thas kështo e uli ta kto ja spija te allahut hir kto nuk du me bëk at e msoj shumë mir kur e pa sillnë muhamedin kunire a deni farta subhanallah kse ti nieres ke ti zë nieres nieres no no komsuaj me pas banje nuk komsuaj me pas normal Për ta si urna iktu si aty është një jetë për të, është mësuar jetën e ka pastra aty. Kurem se Muhammad asam, kur apo katmshir për ball, asaj asaj vrasje të shokëve të tij. Kur apo se ky është ptoj nga grushtat e atyre, çfar tha? Tha Allahum erhamni wa Muhammadan wa la tarham ma ana ahadan. Tha Allah. O zëti madh, mëshiram veç mua dhe Muhammedin el-Sam. Asë kam për këtë një mëse mëshiram, ishtim lefosur. Atërë ta pega mërësëm nekatë haqjarë të lëvasja, tha një diçka që shumë e gjone ke ngushtu utash, mëse ngushtar Ahmetin e laud, nëse në ngushtanë, të tonë dhe laud në mëshiroft. Shëkoj e këtë jetë bukur, Kanë qenë thjesht, me të vërtit, s'kanë pas të pia në gjamia, nuk kanë pas në shta gjamia të, uh, me, me, me, me, me, me, me klima, me kondicioneret të fladit, s'kanë pas të, në vabë kanë jetuar, por kanë pas dhashurija dhe respekt me zvete. Aj që këgabuar, e kanë suar si duhet, e kanë këty në rrugën e drejt, një njërë jarë në gjami, e dhe duke që në namazë muslimant, aj falte. Shok të peganës, i rehnin, gjoj Ajë, fëllëj me, me shiku, tha, qëka pëmë qërëni? Subhanallah, përështë të fullë dhe ma tëjpër. Kërë e përfunda e namazën? Po fullë namazën, po flëtë namazën, po vënë namaz, shurëm po të u falë. A edha e të u falë po fullë. Që i bëjnë kësë rështë, njëre prishë namazën. Qëfar e thaë Muhammed e Zazanet? Shëtë kësa bukur. Muahu jëbë në hake me sulemi. Shkët e këpëgamberi s'a sallëm, u afrua dhe i tha Muhammed e sëm, inë në maha dhe i s'ala. Kë është, që është i namazëi. La jasë duhofija kaullu l-besharë. Nuk banë të me posë që atë njerëzve, që apë në kjurë, që apë banë, zbanë. Aja është për të apërmendë Allahën dhe për të madhënu Allahën. Ka që mësaj, mësaj, këga buar, duër shu këp, Wallahi, ma të e bërë. Qëfar kor nje tam sos mat më mir se Muhamedi as nuk e kon pa vallahi ma qaharni betoj me allah ne ma nuk nencmai nuk perbozi usilsej masmire ta mendoj se do te jem ma gjoks hapur ne nje ritete ne gabimeve qe me vërtet me vërtet tiabe muslimen diletit qe dëgjonat me më muslim do te ket aty qe nuk dëgjojn pa te ket aty qe parajkuin nuk eshte puna jon për e unë është që gjithë mund të jemi të gatshëm për të mësuar, për të uzuar, apo për të shpëtuar njerëz që i ka futur shëjtoni në kurthën e ti, që i ka futur shëjtoni në ngjirën e ti, të shpëtoj më ta njerëz, të shpëtoj më ta njerëz, parëmëndoni këtë shemëll të a themë të nëronëzën, në që vëfse, për shemëll në një kafe alkoholi, njerëz atë i pinë alk nga pakujtesia është ndezur zjarri. A themi ne let kallën, e, kan e, e kanë lënë vet. Dehon, raki po pi, por më pi psuera. How much far? Ta duhet më skumi pstu ata njerëz, e tani u tregojm se në kordash me pishë çan do. Po jemi lënë mu dijegë mu kall pse? Pse ata e kanë bënë gabimin të alkoolit ose të bigjozët, ta lë dijegën, let kallën. Nuk bën kështu. Pa dua të them se këtu e ngabime. Ata djem atë ç'e kanë bërë ç'e përshoi hoja Me dë vërtet shumë e keqe, me dë vërtet shqecu se, kur s'kam në gjuhë kështu, sin qeresht për u them, sin qeresht për u them, s'kam në gjuhë kur se përshka këtë formës e namazit, dikush nuk farë të mazikujt. Kam në gjuhë për të pun tjera, por ju për këtë, jem be fasu, por kur shëtë dit ashtë, që kasë, Allah hë në rujtë, por prapë se prapë do të mjë mësu. Në qofë se për shambu nuk në Mos po më quan. Ashkuim tani huçë të, të vetë në ato çapollata. Njohësh më i madh. Unë huç i thjeshtë mëna. Shkojnë vetë në një huç më të madh, më të dikshëm, këto vezë me çapollat. Ne donë mes njerëve. Ata në huçë të, të kur buan të katrorë xhallar, të gjithë njerëzit i kanë thonë se gabim e keni. Besoj që ka muktën në rrugën e detit inshallah. Por duhet që të ulimi të bisedojmë. Komunikimi valla është një vlerë e madhe njerëzore, që shiron shon probleme. Mos komunikimi paradhykimet urretet. Ato janë edhe disa probleme. Ande u gjendëruar dhe t'i thjithni, mendoj që në xhamat sprohuajmë probleme nga më të ndryshmet. Po rajona është ta kuptojmë ty në punën tonë dhe të vazhdojmë tutje ja me misionin tonë të shejnt, misionin fisnik që si trashëgimtar të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të minimë si në vlerësi të moralit dhe sjelljes, sikurse na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në saktë urat djalë u them se Dine saja çë jo e bëni. Nuk feja ju mësoni ju ashtu. Aja çë jo po e bëni, nuk ju mësoni ju ashtu Muhamedi (s.a.w). Me valla nëse po e bëjnë në emër të sunetit të pejgamberit (s.a.w) jeni duke dëmtu sunetin aty që po e djegni. Nëse po e bëjnë në emër të knaçisë Allahut, dine se kështu nuk fiton knaçisë Allahut. Andaj dituria dhe mshira dhe mirkuptimi janë ato tësa duhet të jenë. Përshëndetje mes Anton. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu al-aam sooft aqcha është e vërtetë dhe na ruajë nga çdo e keq dhe johë e vërtetë. Allahu na bëft të durueshëm ndonjëherë. Dhe na bëft Allahu xhallahu al-jalali më të vërtetë tim në vende parajsës, që më dvjetrit, të vjetrit tim shroi më drejt, më diturit tim mësuin të paditurit, më që së bashku, së shoshri, të ngrihemi tezën përpara drejt realizime të qëllimeve tona, në të rregullimit të shtetit ton, drejt të dhe dhe me të vërtetë rikthimit të dashurisë dhe mirësisë dhe mshirës së ndërsjellë që jemi mburrë me atë. Ende kemi elhamdulillah për ta ruajmë të arritim edhe më tepër, që me të vërtetë të kemë çfarë të mburremi dhe të kemë me të vërtetë një disponim të madh familjar dhe dhe shoqëror. Allahu na ndihmoj në këtë rrugë. Soqoft un e inkudoj personat të tërmot të në fundit Selam aleikum. Aleikum, selam rëtullam. Ho gjinderun, onë jam aja motra maherët që i tregova për rësën e vlaot. Po, po. Atë grun e at, grune vlaot ek, për mes, e kërmes qëtën e smisëm, ja kemi lezën e smisëm edhe e, e kanë po, janë me qatë njëri, me qatë burën e matërën për më të ku. Po, aja o lypi urgent me qute në në vetë, E vloj të jo, të është dialismu të jo, të a unë du me shku të prëndeme. Edhe të është i vloj të koka orë bita, shonca, përme, me bitë në shko është të bëkja. Ka shku hoqë, e ka janë në dialin edhe, gocë atune me aton ka dorë. Aja ka hinë në atë venin, ku hinë që punë vjetë torë me përmanë, ka një me në hotelë. Po, o kanë natë, s'kena muëtën kërë një foto me bo, atës pëllashen me hi, atës kërë gjavë veqë e kërë po, ka një, kërë ka dalë. Për nesërë të kanë pasë monitë për në gjesë, one nuk di gjithë qështë sa ta jetën zvitër, vla o për hirtë të njëve i kam shihët se të ta dhohë se të njëja kanë dhinden zvitër, edhe të ashtë të tha lidi zvitërës Ta është, a i nuk ju besan këtune faktev, se dhe para ta është normale. E dhe do vëtë me gjithë një avokat. Vla o wow, sëtë foli me muta, ku qështë shumoj mu qështu, shumoj me po. Ta është, mm. do s'njani se me zone avokat edhe asje me ose procedura që shkojnë. Smija e në shkojnë, a i nuk e di, te për ishtu më rëzit, a loja lof me në krysë. Se bo do të kur përdi qështë, E ku në po, së po mojnë e mojnë e me në qyshë nëna së njëve dhe bësto. E dhe ma heret ja ka të rikë dhe rikën, bëbësto. I ka thonën, nuk omë të rikën se nëmë stop kjo telefonin doreko. Nëmë stop, nëmë stop, nëmë stop. Aj, ku bo gjelazi, i e gjelazi, ka thonën. E dhe po punon shumë të. Aj, nuk është i udhve të këtia, ka morë të rikë të më hitër me kryu një familje që zhdozët. E ju që në pravoj zoti, Këtë se më në kështorë. Ta që të kallonën... Qka po... Me pol me atë avokat sa që në svitër. E do është pa një këfil prej të e horë që po të të mund dërprej. A na me së të tone kanë po që ku ka hi së so ka nëjtë e kur ka të dojë. Po, po e qartë e kur të <tib> dojë. Po të imë që ka me të tomë që të është pa në rime të brengosëm shumë për vlojnë përna i ndodhë a çorto a çorto kuptom, Allahu ndihmoj, Allahu ndihmoj. Unë për mandatën e më herët, do të them, ëh, nëse më von përpjekemi për të mirë, nuk ngutemi, besoj që nuk do të marrim veprime, nuk do të ndërmarrim masa që ne e strehim pishmonin. Po nëse situata është e tillë, ne vëllau ka vendosur që me avokat atje me shikup prëzdurat endarës ma të gru, unë mund të thëmë se fetëreshti nuk je duke bëndu një gjina. Ti nuk je duke hinë në haktmive, për diri së bëhet fjallë më të vërtet për një veprem Allahi të të mërshme të shumëtuar. Dhe fatë kjecështë, fatë kjecështë, të liruarët e tepërt, në shumë gjera, s'ilin këto probleme. Ga njerë mund të themisë, hajë se kjo s'ka gale, kjo është të vogël, për të prani jo për vin këto pasojat nga pasaj por shumë se çfarë kemi bër. Allahu ndihmoftë. Ju johësh që tinë ndihmohet vllaut e juaj që në Gurbat atje me vërtet sa maleta kanë të kanë këta lënë këtë situatë këtë kriz. Tek fundit ajëti din rregullat un nuk e di. Do thotë çfarë çfarë parashë ligji i Zvicrës për këtë çështje si do bëhet ndarja, nuk e di. Unë thash vetëm se mirë është që me i marr të gjitha masat e mundshme për me përmirësuar situatën. Por në çështë është deri në këtë shkon dhe ka pa duke i mënë në vend të dytashto dhe është vonu dhe gjithsa po them edhe pse këto fjalë nuk është argumente pa pa, pa është shtir, po është vërtet por megjithatë megjithatë për një burrë është vërtet më afal për një burrë është, me te i kalu, është me dë vërtet më të ikalu është situat më të vërtetë ju e lejtë vaje kurshëse nuk ka përmirësimet ana e gruas nuk ka keqardhje që ke e bën edhe më tepër situatën të komplikuar atëherë mendoj se ai e din më mirë çfarë do të bën ai e ka grua dhe ajedin se aj me atë grua, a është në gjendë vazhdan me jetu në këtë mjërë, apo do e ndërprejnë, në qovë se vendos me ndërprejnë dhe është interesuar me ditë, për shamut, po thëmë kushtë e mështë, thëtë hoqë, në qovë se elshej grunë për që të punë, a hin gjuna talo për datë mi, i thëmë se gjuna nuk hen, nga se më katë me bërsh në qëka të tërë, ti të të të të të nuk për i banë në qëka zullo ma sojë. Dhe i ke thonë, ke zonë me fakte, plus asoj kargu ka më të shumtë, nuk ka përmirësim, nuk po për mundem të vazhdojmë të, ngjëse dashuria është ajo që e karakterizon dashiturën, nëse nuk duhet bashkë me zvetë, ka urritje, s'ka i dashur ato. Dhe këto raste vazhdimisht e ushqin urritjen e jo dashurinë. Atëherë mund të them se është e drejtë e juja. Unë unë mund të them që është vështirë që ndodh, është problem, më ndodh kështu, por Allahu xhallahu yndihmu. Bonë dua Allahu ta zgjël që të përfundon me hajër këtë punë dhe të përfundon si është mësmiri këtë çështje. Në sillon që ato më udhzuat grup për atë punë, më duhet shumë të uar se ka bë, që kanë nçmu familjen e saj, vetën e saj, më keqti, më keqti për çfarë arsye? Ë ka burrën e saj. Ë ka burrën e saj. Me fëmijët e vet, me bë këto gjëra, Allahu na ruaj. Allahu xhallahu ala na ruajt nga vallahi fatkeçia nga dënimi Allah që mund më nga ka pluk për to pun të marzishme e, e, e të mraptat që për në dojnë që që që një tonë. Nga se Allah u gjëllevala e ka mshirë në madhe, mirë përvallajnë që se njërë dhe provokojnë këtë mshirë mund të shëndrojnë në dënim të Allah të barë kodala. Allah u në ruajt, në huzot në rrugë në drejt, Allah u bëf që në familje tonë të, të bretnën lënturia, mirësia, nderi, dashuria dhe mshira dën shoqrin ton të britnet siguria dhe paqja dhe mirësia dhe mirëkuptimi raporte të mira Allah na ruaj nga çdo keq boras Allah na ruaj nga çdo njerë që nuk jadon të mirë në vendet tona shoqërisë tona Allah na ruaj nga çdo njerë që nuk jadon të mirë në familjeve tona çdo njerë që planifikon të na bën një të keqë Allahu xhellahu anë ruaj nga keqja e tij ne sallat nam në shironet na ruaj nga çdo nga çdo devim dhe, dhe lëtitje të na jap të mirën këtë botë dhe në botë të gjithë dhe në ruën nga zjojë e gjenimit. Shkua në ruën me kaqë pa e përën një përsonëtë. Të në takim nashën, mbejtëshin në kujdesin dhe mshirën në Zodit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.